Tizedik fejezet A homokvihar vakító fullasztó örvényekkel dühöngött Moszpa utcáin, húsba és ruhába egyaránt kegyetlenül belemarva. Anakin szorosan fogta padmé kezét, hogy elneveszítse a lányt, illetve a mögöttük bukdácsoló farmert, a két értőlényt és az R2 egységet, miközben minden erejét összeszedve igyekezett időbe elérni a város rabszolga negyedében lévő otthonukat. A mellettük elhaladó helybejléek és idegenek is hasonlóképpen lehajtott fejjel, megkörnyedt küzdöttek a szél ellen. Valahol a távolba rémülten felböldült egy eópi. A napfény elhomályosítva a homoktól és a portól különös, sárga színű árnyalatot öltött, és a város épületei lassan eltűntek a mély, áthatolhatatlan fél Anakin A gondolatai azonban a vihar ellenére is máshol jártak padmé járt a fejében a lehetőség, hogy elviheti az otthonába, és bemutathatja az anyjának, hogy megmutathatja neki a gépeit, hogy egy darabig még foghatja a kezét. A gondolattól forróság öntötte el a testét, mely egyszerre volt kellemes, és valahogy ijesztő. Minden esetre jó érzés volt. A farmer is sokszor eszébe jutott, már ha farmer volt egyáltalán, amiben anakin komolyan kételkedett. Egy fénykard lógott az övén, már pedig csak a Jedik viseltek fénykardot. Szinte el sem merte hinni, hogy egy igazi Jedit kísér hazafelé. Anakinnak azonban azt súgták az ösztönei, hogy nem téved, és valami titokzatos, izgalmas dolog vezérelte ezt a kis csapatot az útjába. És persze a magáról és anyjáról szőt álmai is eszébe jutottak. Titkon remélte, hogy talán valami csodálatos végkifejlete lesz ennek a váratlan találkozásnak. Valami, ami örökre megváltoztatja az életét. Beértek a rabszolga negyedbe, az egymásra épített düledező hangyabolyra emlékeztető viskók közé. Az ingatag konstrukciót közös falakkal erősítették meg, az emeletekre kanyargós lépcsők vezettek fel. A negyed előtti tér üresen tátongott, hisz a vihar mindenkit beűzött a maga kisodujába. Anakin odavezette védenceit szállásukhoz és belökte az ajtót. Anya, anya, megjöttem! Kiáltotta izgatottam. Fehérre meszelt, kínosan tisztán tartott falak derengtek a homályban a vihartól elsötétült kicsi, boltíves ablakokon beszűrődő napfényben, és a mennyezett lámpákból áradó szort elektromos fényben. A kunyhó központi helységében álltak. A szűk helyet egy asztal és néhány szék uralta. Az egyik fal mellett egy konyha, a másik előtt egy munkapat helyezkedett el. A hálófülkékbe és kis kamrákba ajtónélküli nyílások vezettek. Odakint felüvöltött a szél. Újabb réteget hánt vele a falak külső borításáról. Jar Jar Binks kíváncsian és némileg megkönnyebőve nézett körül. Kellemes, kellemes, morogta. Anakin anyja munkapad mellől állt fel, kezét ruhájába törölve. A negyvenes éveiben járhatott. Hosszú barna haját hátrafonta megviselt arca elől. Ruházata durva volt és egyszerű. Valaha csinos lehetett, és Anakin szerint még most is az volt. Az idő és az élet viszontagságai azonban mély nyomokat hagytak rajta. Meleg, fiatalos mosolyjal üdvözölte fiát, mely gyorsan lehervotta mögötte álló idegeneket meglátva. Ó, nem! kiáltott fel halkan, bizonytalanul végigmérve a jövevényeket. Anni, mi ez az egész? Ők a barátaim, anya! ragyogott Anakin arca. Ez itt Padména Berri mosolygott rá Padméra. Ők pedig elhallgatott. Hoppá, azt hiszem a ti neveteket nem tudom ismerte be. Kóhagon Jim vagyok lépett előre a Jedi. Ő pedig Jar Jar Binks, mutatott a Gangára, aki esetlenül intett a kezével. Az Ertu-egység rövid csippantást hallatott. És a droidunk Ertu-Ditu fejezte be a bemutatkozást Padmé. Én is építek egy droidot, közölte gyorsan Anakin, remélve, hogy megmutathatja Padménak művét. Szeretnéd látni? Anakin, anyja hangja már a szobája ajtajából fordította vissza. Az elhatározás megkeményítette a nő vonásait. Anakin, miért vannak itt ezek az emberek? Homokvihar van, anya, nézett fel rá a fia zavartan. Hallgass csak! A nő az ajtó felé pillantott, majd kinézett az ablakon. A süvítő szél homokot és szemetet sodort a kunyhó elől. – A fia volt olyan kedves és menedéket ajánlott nekünk – magyaráztak vágyom. Az üzletben ismertük meg, ahol dolgozik. – Gyere! – kapaszkodott bele Anakin ismét Padmé kezébe. – Megmutatom a droidomat. Miközben beráncigálta a Padmét a szobájába, már lelkesen magyarázni is kezdte a részleteket. A lány tiltakozás nélkül követve figyelmesen hallgatta szavait r er 2 is velük tartott, rövid fütyökkel kommentálva a fiú magyarázatát. Jar nem mott a helyéről, még mindig a kunyhó belsejét tanulmányozta. Láthatólag arra várt, hogy valaki megmondja neki, mit csináljon. Kvájgon a fiú anyjával szembe állt a feszült csendben. A szél futta homokszemcsék csikorgó zajt kertve csapottak a vastag ablaküvegeknek. üvegeknek. Sky Skywalker vagyok, nyújtotta végül az asszonya Jedi felé a kezét. Anakin és én örömmel vendégül látjuk magukat. qui már felmérte a helyzetet és meghatározta, mire van szükség. Benyúlt a poncsója alá és egyik erszényéből elővett öt kis kapszulát. Tudom, hogy milyen, ha valaki váratlanul érkezik. Fogadja el ezeket. Egy étkezésre talán futja belőlük. A nő tírtakozás nélkül elfogadta a kapszulákat. Köszönöm emelte a tekintetét Quigon arcára, hogy aztán szinte azonnal lesüsse a szemét. Nagyon köszönöm, elnézést kérek az udvariatlanságomért. Azt hiszem, sohasem fogom megszokni én meglepetéseit. Nagyon különleges fiú, bólintott Quigon. Smile ismét a szemébe nézett, és a Jedi azt olvasta ki a tekintetéből, hogy mostantól egy nagyon fontos titkon osztoznak. Igen, ismerte el a nő halkam. Tudom, Anakin a szobájában megmutatta Padme-nak 3 po A droid a munkaasztalán hevert, pillanatnyilag kikapcsolva, mivel a fiú épp a külső borításán dolgozott. A belső kábelezéssel már végzett, a törzse, a karjai és a lábai azonban még fedetlenek voltak. Az egyik szeme sem került még a helyére, ott hevert, ahol Anakin hagyta, miután az előző éjjel még állított fénytörő lencséje. Padmé a fiú födött áthajolva elmélyül szemlélte a droidot. – Hát nem remek? – kérdezte annak én hevesen, idegesen várva a lány reakcióját. – Még nincs kéz, de hamarosan befejezem. – Egyszerűen gyönyörű, – felelte Padmé őszintén lenyűgözve. – Tényleg tetszik? – pirult el büszkén a fiú. – Protokoll droid, anyának fog segíteni. – Figyelj csak! Bekapcsolta c t és a droid azonnal felült. Anakin sietve megkerültek, körülnézett, majd felkapta a hiányzó szemet a munkaasztalról, és beillesztette a helyére. Hogy vannak? nézett rájuk Szi-Szripio. Én egy protokoldroid vagyok, a kiborg kapcsolatok, a szokások és az emberek. Hoppá, mondta Anakin gyorsan. Egy kicsit még zavaros. Felkapott egy hosszú nyelű szerszámot a végén egy elektronikus designátorral és óvatosan beillesztette a C-Stripio fején lévő ajzatba. Néhányszor elfolgatta a nyelet, közben folyamatosan szemmel tartva a beállításokat. Mikor minden úgy állt, ahogy eltervezte, megnyomotta a nyél végén egy gombot. c válaszul többször megrázkódott. Mikor aztán Anakin kihúzta az ajzatból a dezignátort, a droid felállt a munkaasztalról és szembefordult Padméval. Üdvözlöm, C. Stripio vagyok, az emberkibark kapcsolatok specialistája. Miben állhatok szolgálatára? Tegnap adtam neki ezt a nevet, vont vállata nakin, de elfelejtettem beégetni a kódot a memóriájába, hogy magától is el tudja mondani. Tökéletes, vigyorgott a fiúra Padme álmulattal. Ártudetú melléjük gurult, és egy sor éles füttyöt bocsátott ki magából elnézést, nézett le rád c kíváncsian. De hogy érted, hogy mesztelen vagyok? Ertuditu tovább trillázott. Te jóságos, milyen kellemetlen, nézett végig c jó lábai vázán. Kilátszanak az alkatrészeim, te jóságos. Anakin beharapta az ajkát. Úgy valahogy, de ne aggódj, hamarosan gondoskodom erről is. Szeliden visszatolta a droidot a munkaasztalra, és közben a vállafölött fölött hátranézett Padméra. – Ha véget ér a vihar, megnézheted a gondolámat is. – Tudod, régóta dolgozom már rajta. Váttó nem is sejti. Titok. – Rendben, mosolyodott el Padmé. Nagyon jól tudok titkot tartani. A vihar kitartóan tombolt a nap hátra lévő részében is, beborítva Moszeszpát almokba hordva a sivatagi homokot az épületek falai tövében, eltorlaszolva az ajtókat, porfelőket kavarva a levegőben és elhomályosítva a napok fényét. Smythe Skywalker a quagon tól kapott élelmiszerkapszulákból vacsorát készített mindannyiuk számára. Miközben az asszony az étel elkészítésével foglalatoskodott, padme pedig Anakin kötötte le a másik szobában, Quagon behúzódott egy sarokba és lopva kapcsolatba lépett obi az összeköttetést korán sem lehetett tökéletesnek nevezni, ahhoz azonban elég volt, hogy a Jedi mester értesülés szerezzen a náborról sugárzott üzenetről. Helyesen döntöttél, lóbi van nyugtatta meg fiatal védencét halkan. A királynő nagyon zaklatott, felelte a másik. A válasz kis sérecsegett a vihar miatt. qui oda pillantott a konyha neki háttaláló szmáj felé. Az üzenet csak csali volt, hogy felfedjük a hollétünket. erre mérget mennék venni. De mi van, ha bibli kormányzó igazat mondott, és a nabújjak tényleg a pusztulás szélén állnak? Kálygon felsóhajtott. Akárhogy is kezdünk kifutni az időből, suttogta és kikapcsolta a komlinket. Hamarosan mindannyian leültek, hogy elfogyasszák a száj által készített vacsorát. Odakint még mindig tombolt a vihar, kísérteties háttérzenét szolgáltatva a bent uralkodó csendhez. Az asztal két végén és Padmé foglaltak helyet. Anakin, Jar Jar és Smile pedig az oldala mellé ültek. Anakin a kisfiúkra jellemző módon a szégyen leghalványabb jelenélkül kezdett rabszolgai életükről mesélni. Csak a tényeket látta, azokat pedig Mohon meg akarta osztani új barátaival. Szmály viszont, akit jobban érdekelt a fia a megóvása, igyekezett érzékeltetni vendégeikkel helyzetük komolyságát. Minden rabszolgának van egy jeladó a testébe, magyarázta a nő. Megpróbáltam lokalizálni őket egy szkennerrel, de eddig nem volt szerencsém, tette hozzá Anakin komoran. Szmály elmosolyodott. Ha valaki szökni próbál, akkor felrobban, fejezte be a mondatot a fia. Plács! Csárcsár elmélyülten szűrtsölgette a levesét, csak félfüllel figyelve a társalgásra, ahogy elfogyasztotta a valóban ízletes húslevest. Az utolsó mondat hallatán azonban félrenyelt, és olyan hangosan kezdett el krákogni, hogy mindenki elhallgatott. Egy pillanatra minden szempár felé fordult. A ganga zavarába lehajtotta a fejét, és úgy tett, mintha nem vette volna észre a rossz tekinteteket. Nem tudom elhinni, hogy még léteznek rabszolgák a galaxisba, fordult vissza Padmé Smáj felé. A köztársaság rabszolga ellenes törvényei. A köztársaság messze van, vágotta a -e szobába Smáj, nyersem. Mi csak saját magunkra számíthatunk. Kínos csendált be, ahogy Padmé nem tudva mit mondhatna még félrenézett. Láttál már gondol a versenyt? kérdezte Anakin próbálva enyhíteni a lány zavarán. Padmé megrázta a fejét. Rápillantva Smyra észrevette a nő arcára hirtelen kiült aggodalmat. Jar kilőtte a nyelvét, hogy megszerezzen egy falatot az asztal másik oldalán álló mélyéről. A zsákmányt villámgyósan visszahúzta a szájába, lenyelte, majd elégedetten cuppantott egyet. qui megróvó tekintete azonban rögtön elmémította. A Malas is vannak gondolafutamok, jegyezte meg a Jedi mester. Nagyon gyorsak és nagyon veszélyesek. – Én vagyok az egyetlen ember, aki képes rá! – vigyorodott el Anakin. Anya meccő tekintete láttán lehervadta vigyor az arcáról. – Most mi van, anya? Ez nem hencegés, ez az igazság. Attól mondta, hogy soha sem hallott róla, hogy egy ember képes lett volna rá. – Olyan reflexeid lehetnek, mint egy jedinek. nézett a fiú szemébe vágon, ha gondolával versenyszel. Anakin széles mosolyjal fogadta a dicséretet. Gyárdzsár nyelve ismét a tál és egy újabb falat felé röppent. azonban résen volt. A keze megvillant, és egy pillanattal később már hüvelyk és mutatóója között tartotta a ganga nyelvét. Jar -jar megdermedt, a szája átva maradt, a szeme elkerekedett. Ezt meg ne lássam még egyszer. Figyelmeztette Vágon nem kevés éllel halk Jar megpróbált mondani valamit, de csak érthetetlen motyogásra futotta az erejéből. qui elengedte a ganga nyelvét, és az visszacsusszant a helyére. Jar Jar fájdalmas kezdte ormány szerű száját. Anakin tétovázva a férfi felé fordult. – Én... én kíváncsi lennék valamire – nyögte ki nagy nehezem. qui bólintott, hogy folytassa. A fiú megköszörült a torkát, és összeszedte minden bátorságát. <kül> – Te ugye gyedi lovag vagy? Egy hosszú pillanatra csendtámad, ahogy a fiú és a férfi egymásra meredtek. – Ezt mivől gondolod? – kérdezte végül Quigon. – Láttam a fénykardodat – nyerted nagyot a nakin. – Ilyen fegyvere csak a jedilovagoknak lovagoknak lehet. Kvágyon tovább bámult rá, aztán lassan hátradőt a székén, és elmosolyodott. Talán megöltem egy Jedit, és elvettem a fegyverét. Nem hiszem, tázta meg hevesen a fejét Anakin. Egy Jedit senki sem tud megölni. Kwágon arcáról lehervadt a mosoly, és mintha szomorúság költözött volna a sötét szemébe. Bár csak így lenne. Azt támadtam, hogy Jedi vagyok, mondta a fiú gyorsan, mint aki mindenképpen szeretett volna elmesélni valamit. Visszajöttem ide, és felszabadítottam az összes rabszolgát. Nemrég álmodtam, amikor kint voltam a sivatagban. Elhallgatott, fiatal arcára várakozó kifejezés ült ki. Azért jöttél, hogy felszabadíts minket? Nem, attól tartok, nem, rázta meg a fejét Kvájgon, majd tétovázva elhallgatott. Szerintem pedig azért, makacskodott a fiú dacosan, mi másért lennél itt? Smile már szórlásra nyitotta a száját, hogy megfedje a fiát szemtelenségéért, qui azonban gyorsabb volt. Látom, téged nem lehet becsapni, Anakin, hajolt előre bizalmasan. De meg kell ígérned, hogy senkinek nem beszélsz rólunk. A koruszkántra a köztársaság fővárosába tartunk egy nagyon fontos ügyben, aminek titokban kell maradnia. A koruszkántra kerekedett el Anakin szeme. Hűha! És hogy kerültetek ide a peremvidékre? Megsérült a hajunk, adta meg a választ Pádmé. Itt kell vesztegelnünk, amit meg nem javítjuk. Én tudok segíteni, kiáltotta fiú lelkesen. Minden vágya az volt, hogy a hasznokra lehessen. Bármit megjavítok! Gwájkon elmosolyódott ekkora lelkesedés láttam. Elhiszem, de az első feladatunk, amit azt a vattóüzletébe tett látogatásunkból is tudhatod, megszerezni a szükséges alkatrészeket. De nincs semmi, amivel fizethetnénk, mutatott rá gyar Biztosra veszem, hogy ezeknek az ócskavas kereskedőknek is van valami gyengéjük, nézett Padmé elgondolkodva Kvágonra. A szerencsejáték, vágta rá azonnal Smile. Felállt és elkezdte leszedni az asztalt. Mosz párva minden azok körül az átkozott gondolafutamok körül forog. Gwygon felemelkedett, odament ment az ablakhoz, és kinézett a vasta komályos üvegen át, a szél futta porfelhőkre. Gondol a futamok, Ümmökte. A kapcsiság hatalmas szövetséges lehet, ha megfelelően használjuk. Építettem egy gondolát, kiáltotta annak diadalmasan, és talpra szökkent. Kisfiú arca ragyogott a büszkeségtől. Soha sem építettek még ilyen gyorsat. Holnap után lesz egy nagy verseny a buntafutam. Benevezhetnéd a gondolámat. Már majdnem teljesen kész van. én higgagy le! Csattant fel az anyja élesen. A szemében aggodalom csillogott. Vártó nem fogja megengedni, hogy versenyez. Vártónak nem kell tudnia, hogy az a gondola az enyém, felelte a fiú gyorsan, végig gondolva a problémát. Azt mondhatnád neki, hogy a tied fordult vissza a Kvágonhoz. Rá tudnád venni, hogy engedje meg, hogy én vezessem? A zseti mester figyelmét nem kerülte el máj tekintete. Belenézett az asszony szemébe, nyilván nyugtázta rémületét, és türelmesen várta válaszára. Nem akarom, hogy versenye anni, mondta a fiú anyja halkam. Megrázta a fejét, hogy nyomatékot adjon a szavainak. A szeméből fáradtság és aggodalom áradt. Annyira szörnyű, minden egyes alkalommal meghalok, amikor vattó benevez egy futamra. Minden egyes alkalommal. Anakin beharapta az aljkát. De anya, én szeretek versenyezni, nekik pedig szükségük van a segítségemre, intett qui felé. Bajban vannak, az első helyezésért járó pénz bőven fedezni az alkatrészek árát. Nagyon nagy drógyiban vagyunk, bolintott jár Jar, Jar támogatólag. qui odalépett a Anakinhoz és lenézett a fiúra. Az anyádnak igaza van, felejtsük el a dolgot. Egy pillanatig által a fiú tekintetét, aztán visszafordult Szmályhoz. Nem ismer valakit, aki barátságos érzületekkel viseltedik a köztársaság iránt, és hajlandó segíteni nekünk? Szmáj mozdulatlanul állva, Némán elgondolkozott a kérdésem. Végül megrázta a fejét. Segítenünk kell nekik, anya! makacskodott a biztosan tudva, hogy ebben igaza van. Segítenie kell a Jedinek és a társainak. Emlékszel, mit mondtál? Azt mondtad, hogy az univerzum legnagyobb baja, hogy senki sem hajlandó segíteni senkinek. Á, aki ne! sóhajtott fel Smile. De ha egyszer ezt mondtad, anya? A fiú nem volt hajlandó visszakozni. A tekintetük egymásba mélyedt. Smi Skywalker ez alkalommal nem válaszolt, csak a szemöldökét ráncolta. Biztos vagyok benne, hogy kvályjon, nem akarja semmiféle veszélynek kitenni a fiát, szólalt meg váratlanul Padmé. Kényelmetlenül érezte magát az anya és fia közötti összetűzés miatt, és próbált enyhíteni valamelyest a feszültségen. Majd találunk valami más megoldást. Smile végigmérte a lányt, és lassan megcsóválta a fejét. Nem. Ánénak igaza van. Nincs más megoldás. Lehet, hogy én nem örülök neki, de a fiam tud segíteni maguknak. Elhallgatott egy pillanatra. Talán ez a sorsa hogy segítsen maguknak. Mindezt úgy mondta, mintha olyan döntésre jutott volna, amiről eddig nem akar tudomást venni, mintha felfedezte volna a fájdalmas, de magától értetődő igazságot. Anakin alca felderült. Ez azt jelenti, hogy igen? Örömébe összecsapta a kezét. Ez azt jelenti, hogy igen? Az éjszaka hatalmas takaróként borult a Mély bársony redőkbe burkolva a csillogó tornyok végtelen láthatárát. Az ablakokból kiszűrődő fények izzó tűfokoknak látszottak a fekete háttér előtt. Ameddig a szem ellátott, ameddig az ember eljuthatott, acélőt és és visszaverő üvegből emelt tűk meredtek ki a bolygó felszínéből. A város már réges-régbe kebelezte a bolygót, és most már csak ő létezett. A galaxis központja a köztársaság uralmának szíve. Az uralomnak, amelyet egyesek örökre meg akartak szüntetni. Az uralomnak, amelyet egyesek tiszta szívükből megvetettek. Darth Sidious egy magas erkéről nézett le a Egész alakját elrejtő fekete palástjában, mintha az éjszaka teremtménye lett volna. Arccal a város felé fordult, tekintetét a fényekre, a légi forgalom haloványan látszó sávjaira függesztve, alig véve tudomást mellette várakozó tanítványáról, Lord Maugról. A gondolatai a szítek és a rendtörténelme körül forogtak. A szít majdnem kétezer éve jött létre. Az erő sötét oldalának szentelt kultusz volt, központi tétele szerint a fel nem használt hatalom, elpocsékolt hatalom. Egy kitagadott lovag alapította a rendet, egy harmóniában élő közösség egyetlen diszidense, egy lázadó, aki kezdettől fogva tudta, hogy az erő igazi hatalma nem a világos, hanem a sötét oldalon rejlik. Mivel álláspontját nem hagyta jóvá a tanács, szakította rendel, és titokban megfogadta, hogy egyszer még végez azokkal, akik elűzték maguk közül. Eleinte magányosan kóborolt, de hamarosan csatlakoztak hozzá azok a Jedik, akik osztoztak hitében, és hajlandóak voltak vele együtt tanulmányozni a sötét oldal rejtelmeit. Másokat erőszakkal toboroztak, és a szítrendje nem sokára több mint ötven főt számlált. A szít a jedik rendjével szemben kezdte el kiépíteni a kultuszt, megvetve az együttműködés és konszenzusra törekvés elveit, szilárdan meggyőződve arról, hogy a hatalom minden formája erőt és mások feletti uralmat kölcsönöz nekik. Az ő szövetségük nem azért alakult, hogy szolgáljon, hanem hogy uralkodjon. A jedik ellen viselt háborújuk bosszúsz homjas áldázis végső soron kudarcra ítélt volt. A Szítrendjét névleg az alapító kitagadott Jedi irányította, nagyra vágyása azonban nem engedte, hogy bárkivel is megossza hatalmát. Tanítványai szinte az első pillanattól kezdve összeesküvéseket szültek ellene és egymás ellen, úgyhogy a belső harcok ugyanannyi erejüket lekötötték, mint a Jedi ellen indított hadjárat. A szít végül önmagát pusztította el. Először vezérükkel végeztek, aztán egymással. A vérfürdött túlélő néhány tanítvánnyal gyorsan elbántak a körültekintő csedik. Pár hét alatt az erősötét oldalának minden híve meghalt. Kivéve egyet. Dárk Maul türelmetlenül megremegett. A fiatal szít még nem sajátította el mestere türelmét, de az idő és a képzés majd pótolja ezt a hiányosságot. Hiszen végül a türelem mentette meg a szít a teljes kipusztulástól és a türelem segít majd győzelemre a zsedikkel szembe. Az egyetlen életbe maradt szít megértette ezt. Ő erényként fogta föl a türelmet, míg a többiek megvetették. Tanításai alapjául a ravasságot, a fortét és a háttérbe húzódást tette, régi zsedélyerényeket, amelyeket társai elsajátítottak. Féle vonulva nézte, hogyan pusztítja el magát a rend. A katasztrófa beteljesedése után pedig elrejtőzött és várni kezdett az alkalmas időkre, a lehetőségre. Mikor már mindenki azt hitte, hogy a szítet megsemmisítették, véget vezett a rejtőzködésnek. Eleinte egyedül tevékenykedett, azonban egyre öregedett és ő volt rendje utolsó tagja. Végül elindult, hogy megkeresse utódját. Mikor megtalálta, minden tudását átadta neki, hogy aztán az megkeresse a saját tanítványát és továbbadja a művet. Egyszerre azonban mindig csak két szít létezhetett, mester és tanítvány. A rend újraélesztője elhatározta, hogy nem esik a régi kultusz hibájába, nem hagy teret a belső hatalmi harcoknak. Az ellenség kívül van, nem belül. A jedik elleni háborúra kell tartalékolni erejüket. A rendet újjáélesztő szít a dádván Bán nevet vette fel. Egy évezrede már, hogy a szített halottnak hiszik, de végül elérkezett az ő idejük. A Tatooine szinte lakatlan, tört be gondolatai közé tanítványa durva hangja. A mester a hologramra emelte a tekintetét. A huttok irányítják. A köztársaságtól távol van. Ha a nyom helyes mester, akkor gyorsan és gond nélkül meg fogom találni őket. A sárga szemek izgatottan és várakozás teljesen felizdottak Darth Maul arcának furcsa mozaik mintázatában, ahogy türelmetlenül várta ura válaszát. Darth Sidious elégedetten nézte tanítványát. Először a jedikkel végez, tanácsolta halkan. Utána már könnyűszerrel visszaviheted a királynőt a nábura, ahol alá fogja írni a szerződést. Darth Maul fújt egy nagyot. A hangja elégedetten cseng. Végre felfedjük magunkat a jeddik előtt, végre bosszút állunk. Remek képzést kaptál, fiatal tanítványom, csitította Darth Sidious. Azok a Jedik nem lesznek ellenfelek számodra, most már túl késő, hogy bárki is megállítson minket. Minden a terv szerint halad, a köztársaság hamarosan a markomban lesz. A beálló csendben a Sith Lord melkasát sötét forróság öntötte el, és beborította az ádáz öröm. Anakin Skywalker otthonában Quágon Jean a fiú szobájának ajtaja előtt állt és az alvó gyereket nézte. Smile Skywalker és Padmé a másik szobába vonultak vissza, Jar Jar Binks pedig a konyha padlóján feküdt magzati pózba gömbölyödve, és hangosan horkolt. Kvágönnak azonban nem jött állom a szemére. Ez a fiú, ez a fiú... Valami különöset érzett benne. A Jedi-mester némán figyelte Melkasának lassú emelkedését és süllyedését, ahogy békésen aludt, nem is sejtve, hogy nincs egyedül. Különleges, mondta Smy Skywalker-nek, és az asszony egyetértett. Ő is tudta. Ugyanúgy éreztem, mint Kvágön. Anakin Skywalker más... Kvájgon a sötét ablakra emelte tekintetét. A vihar lecsendesedett, a szél elállt. Csend volt odakint. Az éjszakát lágy hívogató béke töltötte el. A Jedi mesternek egy pillanatra saját élete jutott eszébe. Tudta, miket szoktak róla mondani a tanácsban. Önfejük néha egyenesen meggondolatlan döntéseket hoz. Erős, de olyan ügyekre forgácsolja szét az erejét, amelyek nem méltóak figyelmére. A szabályokat azonban nem csak az ember viselkedésének korlátok közé találták ki. A szabályokat azért alkották, hogy utat mutassanak az erő megértéséhez. Bűnt talán, ha rugalmasan kezeli ezeket a szabályokat, amikor úgy érzi, a lelkiismeretrére kell hallgatnia. A Jedi összefonta a karját széles melkasa előtt. Az erő bonyolult, összetett jelenség. Az erő a minden dolgok között meglévő egyensúlyban gyökerezik, és minden beavatkozás az áramlásában magába hordozza ezen egyensúly felborulásának a kockázatát. A gyediknek az egyensúly feltartására kell törekedniük, és arra, hogy az erő áramlásával és akaratával összhangban cselekedjenek. Az erő azonban nem csak egy síkon létezik, és az egész élet sem elegendő számtalan aspektusának megismerésére de talán még több élet sem. istába tisztába volt a saját gyengéjével. Túl közel állt az élő erőhöz, pedig az egyesítő erőnek kellett volna nagyobb figyelmet szentelnie. Észrevette, hogy legtöbbször a jelen élő lényei felé nyúl ki, azok felé, akik az itt és mostban élnek. A múlt és a jövő kevésbé érdekelte, mint ahogy a múltban vagy a jövőben élt és élni fogó lények is. Az élő elő tartotta össze, ez adott neki szívet, elmét és lelket. Ezért érzett együtt Anakin Skywalkerrel, akit olyan ígéretnek tartott, amely mellett nem mehetett el szó nélkül. Tudta, hogy a Jedi legtöbbje elítélte volna ezt az érzést. Obi-Wan például ugyanazt látná Jar, -Jar és a fiúban. Haszontalan terhet, értelmetlen kockázatot, szükségtelen figyelemelterelést. Obi-Wan létét a képre az egyesítő erőbe való összpontosítás határozta meg. Hiányzott belőle Quáigon intuíciója, hiányzott belőle tanítója szenvedélye és érdeklődése minden élő dolog iránt. Nem ugyanazt látta, mint Quáigon. Quáigon felsúhajtott. Mindez persze nem kritika, pusztán megfigyelés. Ki mondaná meg, melyikük értelmezi helyesen az erő útmutatását és ösztönzését? A különbségük miatt azonban néha szembe kerültek, és a tanács gyakrabban támogatta Obi-Wan álláspontját, mint a Qui-Gonét. És ez most is így lesz, ez biztosan tudta. És nem utoljára. Ez azonban nem fogja eltántorítani attól, hogy megtegye, amit hite szerint tennie kell. Meg fogja tudni az igazságot Anakin Skywalkerről. Meg fogja találni a fiú helyét az erő mintázatában, az éltető és egyesítő erőjében egyaránt. Rá fog jönni, mivé kell felnőlnie ennek a gyermeknek. Pár perccel később már a padlón elnyúlva aludt.